a oh. Qështë të ndëruar, jemi në gjamin e Tavnikut në Mitrovic, ku pritët të, të përcjedhim hudben e gjumas që do të aligjeroj hojgje krema vdiju. Por jo vetëm kaqë, sot kemi nderin që të përcjedhim edhe një befasi që do të nëjësiel uh, ligjeroj si gjatë hudbes. Se cilët do tjetë befasia, të ndekim së bashku hudben dhe do të kuptaj. Innelhamdëllillah, në ahmedu hua në sta inu hua në sta u firoh.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 Amma ba'd feena asdaq alhadith kitabullah ta'ala wa khayral hadithi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'd Falendrimi të takojm Allahut madhruar atë falenderojm për këtë ndim dhe falë kërkojm dëshmojm se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojm se Muhamedi sallallahu alayhi wa sallam është rob i dhe i dërguari i Tij Të ndërruar dhe lezer, Allah i madhruar nga ka begatuar me këtë islam i cili është shumë madhështar. I cili njëriun e ban njëri në kuptimin e vërtet fjales dhe patë cilin njëriu sa do i menqur që të jetë, sa do i aftë dhe i shkathë që të jetë, nuk, nuk do tjetë në gjendje në asë një mënyrë që të arritë jetësoj misionin e vetë prej njëriu për çka edhe e ka kryu Allah u fuqiplatë. Islami është feja e natyrëshmërisë. Islami është feja e cila u përgjigjet të gjitha nevojave të njeriut, qoftaj individ ose qoftë bashkësi njerëzore. E veçanta Islamit është se Allahu i madhruar e ka bërë atë universal, edhe në aspektin kohor, edhe në aspektin hapsinor, edhe në të gjitha aspektet tjera. Në aspektin kohor, edhe në aspektin hapsinor, edhe në të gjitha aspektet tjera. Në çdo kohë Islami u përgjigjet kërkesave të njerëzimit. Në çdo vend Islami ofron zgjidhje më të mira për të gjitha ato probleme, përgjigje të më adekuate për të gjitha ato dilema dhe pyetje me të cilat përballen njerëzit. Madje nuk ekziston dhe nuk mund të paramendohet një problematik, një shqetësim e për cilin Islami nuk ofron zgjidhje ndërsa ju mbetet në njerëzve ta kuptojnë këtë mirësi të madhe, këtë mirësi të pashëmbullt të Islamit dhe ta përvetsojnë atë. Për arsye se Allahu i madhruar jau ka imponuar njerëzve disa ligje të jetës. Për të mbijetuar ata duhet të ushhen, duhet të pinin, për të mbledhur fuqi dhe forca treja ata duhet të flajnë dhe të pushojnë dhe nuk ka asnjë njerëz i cili jeton ndryshe përveç seksit saj. Njeriu lind i pa fuqishëm pastaj rritet, fuçizohet, e ka lënë një kohë ashtu në fund dobsohet dhe në fund vdes. Ky është ligji i Allahut, të cilin ti nënshtrohen të gjithë. Mirë po, për kët Allahu i Madhruar nuk ka ofruar shpërblim dhe nuk ka para lajmëruar për gjatësi. Asnjëri prej neve nuk do të përgjigjet para Allahut për gjatësinë e trupit të tij, për ngjyrën e lkurës së tij për gjuhën ose etnin të cilës i ka taku, por secili prej neve do të përgjigjet për ato gjëra për të cilat Allahu i ja ka ofruar lirinë që ajë më zgjedh, pastaj me i marr, me i përvetësu ato apo jo. Çdo njeri prej neve do të përgjigjet për veprat e veta, ngasë Allahu i madhruar e ka lënë atë lir, të lirë të veprojë ose të mos veprojë, të veprojë si soi ose të veprojë ndryshe dhe për këtë arsye njeri ju, ose do të shpërblehet, ose do të mirët në përgjegjësi. Në anën tjetër, Allahu në favor të kësaj, apo në shërbim të kësaj, e kalon edhe në dërgjegjen e pasër të njeriut dhe arsye në ti. Thot i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, në një hadith të cilin sigurisht e kemi dëgjuar me djetëra herë, dhe me ndojmë se ajë hadith e ka vetëm një kuptim. Hadith i thot, i dhalim të stahi fësna më ashit, nëse nuk të vijet turpë bënd shfar të duash. Në të shumë të në rasteve, ata që janë marë me këtë hadith e kanë komentu vetëm në një verzion, vetëm nga një kantë vështrim, në kuptimin negativ dhe përqmuës dhe me këtë, po bën diçka që është marrë e ti s'po të vjen marrë nuk kemi më pun me ty. Mirë, por nuk është ky qëllimi i hadithit. Ose nuk është ky qëllimi i vetëm i hadithit. Nga se disa dijetar i kanë dhënë një kuptim shumë interesant këtij hadithi. E ajo është, nëse je në dilemë, a do ta bësh një punë apo jo? Nuk e din a është e mirë apo e keqe, thotë ndalo në veten tënde dhe shiko, a të vije në mënyrë të natyrshme, a të vije marrë, a të vije turp me e bo atë punë apo jo, edhe ti thu, vjenë për fundim, vala e boj me komoditetin matë madhë, nga si nuk mdukët se është mare me e bo këtë punë, bane. Kjo nuk është ligji, kjo nuk është korniza, mirë po prej kësaj në e marim një një shembol shumë interesant. E shembol i është se krejt ato gjana të cilat i ka ligjësu islami, i ka legjitimu Allahu i madhruar në përmjet islamit, Ato e xejn dikun konfirmimin edhe në zemrat tona. E xejn miratimin dhe aprovimin edhe në ndërgjegjet tona, edhe në arsyeën dhe logjikën tonë. Nëse marrim edhe ja analizojmë, të gjitha ato gjana të cilat njerëzve u duken se janë kufizime, kufizime, do të thot kur Allahu i vetmi që e ka këtë drejt, ju thot njerëzve që kënej muni me hecë, mirë po dere që tu, këtu du të me undalë, a nej zban me shku. Ose i detyran njerëzit, këtë punë dohen i dojë mas me eba, këtë drejtë e ka Allahë fuqiplot për arsye se si aja është zoti i vetëm i kësaj gjithësie, është kryu e si i vetëm i kësaj gjithësie, është i vetëmi i cili meriton dhe kjo merit e Allahë fuqiplot nuk lë zxedhje për neve i vetëmi i cili meriton që ne tira brojmë dhe në njërë obligative, këtë duhet të abojë. Kretë ato që njerëzit i konsiderojnë se si janë kufizime, ndërsa për mu janë orientimet dobishme për jetën e njeriut, të gjitha ato, sigurisht nëse i analizojmë mirë, nëse mendojmë rëftyre, pa tendenca, pa ngarkesa armitsore, kemi me e pasë po e kanë me gjetë aprovimin njërë në salsinë e zëmrës tona. Për çfarë arsye? Për arsyesë se kjo është natyrshmëria, kjo është pastërtia dhe dlirësia, në të cilën Allahu i Madhruar e ka krijuar secilin njeri. Fitratullahi lati fatara an-nasa aleha. Kjo është ajo natyrshmëria, kjo është ajo e pastërtëta, në të cilën Allahu i Madhruar i ka krijuar njerëzit. Njerëzit Allahu i ka krijuar të pastërt. Njerëzit Allahu i ka krijuar për me pranuar udhëzimin e Allahut fuqiplot, për me punuar me të. Për me jetu me te Mirë po, sigur se thot pejgamberi sallallaha a.sallem Në hadith duke i transmitu fjallët e Allahut Pra është hadith këtësi Në hadith që ndrën se Allah a.s. ka thonë Inni khalëq të ibad i hunefa Unë i kam kryu e robrit e mi të pastër Asë një një një për i tyne kër i kam kryu në nuk ka qeni keq Mirë po, që ka ka ndodhë? Thumë me etet humu shëjatino, vegetalet humu Pastaj atyre u ardhën shëjtanët edhe i devijun nga rruga, nga rruga e drejtë Dëndër unë vlazen, ga tishmëria e njeriut për ta pranu islamin Ga tishmëria e njeriut për tjetu me islamin, është e natyrshme Njeriut lindë me te Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihu sallam Kullu me u ludin ju le du alel fitra Fa e bawahu ju hau i danihi, au ju në siranihi, au ju me gjisanih Zdof mi shumë lind në atë natyrshmëri të pastër të cilën e promovoi Allahu subhaneh ve teala. Çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e pastër për cilën nafolja Allahu i madhrua. Mirpo, është i pakontestueshëm pastaj ndikimi i rrethit. En radh të parë ndikimi i prindërve dhe i familjes për cilën thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, e pastaj prindrit e tij atë fëmijë e bajnë, ose e bajnë xifot, ose e bajnë krister, ose e bajnë adhurost zjarrit, ose e llojn edhe nëse i thojnë vetes musliman. Sikur se i kanë lonë një pjesë e prenderëve që i thonë vetës musliman, një pjesë të madhet fëmijëve të tyne pa ushtru as edhe ndikimin matë vogël për t'ju u dhëzu ata në rrugën e drejtë. Shembulin matë mire kemi në atë që kanë do dhe i para gjumasë. Qastet e para të jetës të ti në islam, vla jonë donë me i përjetun gjami, edhe në qastet e para të jetës të ti në islam, Me njerë donë mi ju përkull Allahot fuqiplot me atit balin sejde Se për që ta njeri ju exista Njeri ju jetan për me e njoftë Allahon fuqiplot E kur njeri ju e njefë Allahon Shikoni si funksionon kjo lidhja është lidhja shumë interesante Allaho është kriju e si i kësa i gjithësie I plot fuqishmi, i gjithë dishmi, i gjithë mundshmi Aji ka kriju njerëzit Dhe aji në mënyrë të pavarur dhe sovrane Në ka të regu Vëma khalëqtu l'gjinnë vë l'ins Nuk i kam krijuar njerëz dhe xhennat për tjetër gjë, përveç se ç'të më, më adhurojnë mua. Adhurimi i Allahut fuçi plot. Nëse dikush bash don e me ngushtuar kuptimin e kësaj fjale, sikur të kuptonte, sikur të nën kuptonte, adhurimi i Allahut që ne, pasi jemi krijesa e Allahut dhe Allahu është Zoti ynë, duhet të çëndrojmë vazhdimisht në sejsde, vazhdimisht në xhami, vazhdimisht në ibadet, atëherë ne këto duheshim me apo? Mirpaf Allahu me mëshirën e Tij dhe me mëshirën e Tij e ka lënë një hapësirë shumë të gjan të këtij të këtij ibadeti. Dhe na ka treguar se gjithë këto të mira që Allahu na i ka dhënë, e na i ka lënë në dispozicion mendjen, aftësitë, të folurit, pasunën, kohën, vetëm një pjesë të vogël të asaj ne e ndajmë strikt për Allahun e pastaj edhe ajo që e ndajmë për Allahun, dhe me shumë përfitime vet personalisht për isaj si individ, edhe si si komunitet njerëzor, ndërsa pjesën tjetër Allahu e ka lënë që na të bëjmë me te çka të dojmë. Dhe njeriu për një mend është i lirë që në Islam të bëj çka të dojë për aty në xhanave të cilat nuk janë marre, për aty në xhanave të cilat nuk janë turp. Për këtë arsye do të më thonë se Islami në asnjë mënyrë nuk i cenon, e as nuk i çungon, e as nuk i kufizon liritë e njerëzit. Në asnjë mënyrë Ajo të cilën islami e kufizon, ajo të cilës islami i qetë kufi, është e keqja, është e damshmja, njerëzit nuk janë në gjendje me e ditë si çka është e mire dhe çka është e keqje për ta. Ajo që shmendojmë na sot, nuk është e njëta që shkemi mendu para dhe të vjetëve. Një njeri cili do prejneve, në një moshtë caktume, sot me ndonë mandryshe, ndoshta mas 5 vjetëve, 10 vjetëve, nësa Allah i jepë ymër, kamë skuptu piek kamë me, kamë me menduar alo ma ndryshe mirë po kjo s'do të thonse kur ti ban njeriu 50 ose 60 vjet kamë u pjek edhe më u bojë përsosën që mos më mbet asnjë emet në në në, në të mendimet e ti për çfarë arsye për arsye se një 60 vjeçari më i thon a ka nevojë me pas themi fushat sportet thotë jo pse çka po ravyn një na plak tash e ka tej kalu kohën e rinis e ka tej kaluar kohën kur ka pas nevojë për argëtim edhe për dëvrim edhe tani mendon sa nuk ka nevojë për gjana të atilla për këtë arsye njeriu nuk i takon me çit ligje sidomos kur ato vinë kundërshtim me udhëzimet e Zotit për këtë arsye ligjet kur njeriu i çet ato gjithmonë mbesin peng të kritikave gjithmonë mbesin peng të protestave gjithmonë mbesin peng të proceseve ta asajt që sot juridikisht e quajn ta amandamentimeve të ndryshme gjithmonë dikush mund të më vendutë shyshme i përmirësua ato. Patjetër, për arsye se asnjëri prej njerëzve nuk është më i mëshëm i dhunjas. Ela asnjëri prej njerëzve nuk mund të më thonë çështën për çet punë, po thonë çështë edhe kësaj pune që t'i japin. Ka pak, nuk ka më kush çka më fol. E kush mundat më thonë çështën? Allahu fuçiplot. Pranimi e 400. E Matej për vitve. E ka shpall Kur'anin. Edhe aty i kemi udhëzimet, disa janë të përgjithsume, në disa ka vetëm, aludime, disa janë të drejtë për drejta. Preq aty një udhëzimeve, ato janë brumi, brumi i ligjeve, i regullave, i dispozitave, si pas cilave do të, të silët një riu, preq aty një udhëzimeve, në gjirem pas taj regullat e mirësiljes, të cilat janë të përshtatshme për zdo kohë dhe për zdo vend. Edhe të cilave hala kërkosh s'ka mujt me arsujemi, e thonë vala që k Për që ta sot hasim në njërëz, në njërëz, po thëmë, prej bive të muslimanëve. Prej bive të muslimanëve. Së pëmuj me margudzimin me i thonë ata vetë muslimanë. Për arsye se njëri u kërflet fjallë tila, edhe me dashti me e trajtu si muslimanë, a i nuk të lenë hapsirë. Sot ka prej bive të muslimanëve cilë të thonë se islami është fejë e mesjetës, islami është fejë e erët, edhe në Smerg Gucime më thon ta largojm krejt të rforazi edhe këto e thoin mirë po drejt për drejt ha la skandal më thon s'paku bëjm thirrje për më reformoj islamin bëjm thirrje për më reformoj islamin ju jo, o musliman thon këtu nuk mundni më shkoni në evropë pse për arsye se evropa është larg prej asaj çka çka keni ju jo. e çka kem na na kem një fe e cila na jetët e para na ka urdhëruar me lexuar me mësuar dhe me studiu na kem një fe Por cilën ka thon pejgamberi i kësaj feje, edhe pejgamberi i jot, se është e degzuar, të gjitha veprimet e saj janë të degzuara. Ka thon pejgambër sallallahu alejhi dhe sellem, imani, imani, paramendani, diçka që neve kanë ndër na dokët abstrakte, diçka që e mbajmë në zemrat tona dhe e mbajmë në shëft aty, thotë imani është 70 sa deg. Më e larta është me thon la ilaha illa allah. Edhe ska dyshim se është më e larta. Më e ulta është me larguni pengesë pe rrugë. Domethënë Vlerat ambientalistët të islamit janë të shprehora në dispozitat matë fjeshtat të tina. Islamit në jetët e para në lypë që të mësojmë dhe të studiojmë, në gjonat matë fjeshtat kërkon prej neve që të arruajmë ambientit, në gjonat matë fjeshtat kërkon që të i respektojmë të drejta të njeriut, e kështu me radhe, e kështu me radhe, e tashtë qka me reformu prej qësaj? Qka me ndru prej qësaj? Islamit a thotë mësoni, A i buri botët që o të thëtë, ja, do të me reformu islamin. Qka me bo me të ngut të ju, do të mos me mësu. Me të ngut të ju, do të me qitë pëngesa në rrugë. Me të ngut të ju, nuk do të me punu për të mirën e përgjithshme, po do të me qitë me prish, me boqë regullime e kështu me rratë. E valahi, ajo e cila dohet të reformohet të ndërun vlazen, janë mendjet e cekta të shumë njerëzve cilët sot pretendojnë, madje, madje pretendojnë se jan mendjet tona duhet të reformohen, edhe na që jemi në gjami, edhe na që mundojmi me e përjetu islamin, edhe na që parezirë vëbesojmë në ato që ka ka thonë Allahut fociplot, edhe na duhet me i reformu mendjet tona. Për çfarë arsye? Për arsye se si kemi kuptu, halat gjitha porosit e islamit ashtu si duhet. Duhet të thelojemi në ato hulumtime, edhe duhet të gjejmë mënyrën edhe formulen, që shme i praktiku që ato porosit Allahut fociplot, Në jetën edhe në për ditë shmënin tonë Edhe mbetet prapë a e porosia ime e ka hëmaqme Jo e imja, atë porosion e kom kuptu prej Kur'anit Edhe kom kuptu prej hadithëve të Muhammedit sallallahu a.s. Mirë po e kam kuptu se dhëtë me insistu Në neve, në muslimant e akhiris zemanit Në muslimant e kësa i kohë Dhëtë me insistu mbetet porosia e ka hëmaqme O lasni, mështë flasim shumë, hajtë një të punojmë shumë O vlasni, mos të munohem njerëzve me u kalzu se sa i mirë është islami me fjallët tona, por të ju kalzoj me veprat tona. Lenin njerëzit le të marrin lakmi me ubo musliman si kur na. E mos të thojnë zotin arujt me ubo si kur filoni e dhe fisteko. Isha Allah i madruar në uldzon në rrugën e drejtë. Edhe na e bënd të mundshme me e kuptu islamin ashtu si ashtë. Jo, jo me u dorzu para tendencave të njerëzve për gjoja njerëzve, reformimet e islamit ose për demagogjitë ndryshme të cilat janë të paçëndrueshme. Wallahi jemi në gjendje metal para kujt do, edhe me argumentuse islami është fe e proparimet, është fe e progresit, është fe e paqes, është fe e mirçenjes, është fe e cila i, re, i respekton të gjitha drejtat, jo vetëm të njerëjut, të gjitha drejtat, drejtat të të gjitha krijesave. Nuk ka dikush që e rregullon këtë punë më mirë se sa Zoti i Gjithësisë. Mir, po njerzit pastaj ngrenin kokën nganjëherë, edhe bëhen Bohen rebel karshi udhëzimeve të zotit Bohen rebel karshi në dërgjegjës e pasër Bohen rebel karshi, karshi arsyës edhe mendjes së shëndosh Mirë për po prap jetat që shtu funksionon Edhe na duhet të bohemi gjithë një shërbëtor Gjithë një duhet të jemi në shërbim të promovimit të këtyre vlerave madhështore Me cilat në ka begatu Allahu voqib lot Për arsyës e kjo është një prej forma e qush i jemi mirë njës Edhe e falenderojmë Allahon shërbim për këto begati dhe mirësi të shumta. E them këtë që dëgjova dhe kërkoj falje për Allahut për vete dhe për ju, andaj dhe ju kërkoni falje se Allahu është i falës dhe mëshirues. Elhamdullilah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dot ta kuptojmë të merrum vllazën, ta kuptojmë edhe të mos harrojmë se ta kuptosh është një gjë, ndërsa të mbashim në mend dhe në vazhdimsi është një gjë tjetër. E këto të dyja janë kërkesa ime tani, ta kuptojmë edhe të mos harrojmë Se sa mirësi e madhe është me qen musliman. Mir, po, gjithashtu duhet ta kuptojmë se Islami nuk është vetëm për katësi deklarative. Deklarata është hapi i parë të kalimit në Islam. Mir, po, ngjelën edhe shumë hapa të tjerë. Me thon la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Një njerëz që kursu ka musliman, nëse e thot me zemër bot musliman. Mir, po, e kaqit vetëm hapin e parë. Mbetin edhe shumë e shumë e shumë hapa të tjerë. Për me vazhdu me jetu Si musliman Allahu madhruar nga ka urdhru Nga ka thyr Edhe ka kërku prej neve Ja ju helledhina amenu Udhullu fis silmi kafe O ju që keni besu Që që farë thyrje interesante Me i paston dikujt prej neve Përpiloje Nje që si thyrje Nga këshumë thon O ju njerëz Së këshumë thon O ju që keni besu Allahu thot O ju që keni besu Hynin në islam komplet Që do në thot Ju po thoni se kena besu ju po thoni se jena musliman, ju keni thonë la ilaha illallah, mirë po ju kanë nbetë edhe shumë gjana tjera, në përmjetë cilave ju praktikisht do të adëshmoni, se jeni rober të dorëzuar dhe të përkushtuar nda e Allah dhe fuqë i plotë. Për ndryshe, prapë po themë si pas logikave tona, dhe thyshte thirja, o ju njerëz, hajde një hyni një islam, jo jo, ju që keni thonë, ju që i keni qitë hapin e parë një islam, vazhdoni me i qitë hapat tjerë, mosundalni, Merë një seriosisht punën e islamit Për arsye se njeri ju duke qenë musliman Islamit ndër unë lazën ka shëjnë tri Ka shëjnë tri të madhe Sikur se ka thonë pejgamberis Allah e Salam Punën njeri ju punë të gjennet live Në momentin e fundit tjetës tje Bën një punë të gjennem live Shkon të gjennem A thu pse Jeton si musliman Formalisht spaku Ose spaku Në ato qka, qka ju duket njerëzve Qka mundën me pa njerëzit Jeton si musliman Mirë po një fjal e fletë E shanë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, Allah në arru, ose e shanë Kur'anin, ose e shanë Jezu Krishtin, Isajn aleyhisselam, me qëto bëhët qafirë, me qëto me vdekën qëtë bindje shkon në gjëhnem për gjithmorë. Qëkjo është siriositeti, edhe qëkjo është sinceriteti, edhe qëkjo është lojaliteti, edhe për kushtimi të cilin e kërkon islami për pjestarëve të vetë e ne dojtë të kuptojmë të ndërru në vlazën. Se me kon musliman, me u bë musliman është lehtë. Edhe me kon musliman është lehtë, veç don sinqeritet. Don njëri mos më pas mos më pas tradhtinë zemrën e tij. Don mos më pas dyfthyrsi ose hipokrizin zemrën e tij. Vetëm çto Islami e e kërkon. Ka ardha i beduinë, i pashkollum, i parsium, pa i pa dalun, i pa civilizum, ka ardhte pejgamberi sallallahu alejhi wasalam. Edhe i ka thon. A po thu ti që je pejgamberi i Zotit? Foth po. Hajt bombe. Për më mendoj, e ka shti Muhammedin Sallallahu Alejhi Vesellem me bo be, pash Zotin ai pejgamberi Zotit. Ka thon pasha Zotin po. Pa. Masani ka thon pash Zotin kallzam, a Allah ka thon ty, më na thon neve çshto çshto çshto, besoni, falno, axherani, japni zakatin. Thot pasha Zotin, Allahu çto më ka thon, më u thon Juve. Ather u çu, 3-4 pyetje. Ka thon pasha Allahun pra, çito masi mi mi, mi mi konfirmove me be. E dhone me be po e marr çshto pun kam i kry. As du me bë po diçka më shumë pas çdo ska me lën mangot, edhe u çu ka heti. Pejgamberi Sallallahu Alejhi Vesellem ka thonë çerësh ka i burr që i tha çto fjal. Ni majt vetë çto fjal që i tha ka më shku në xhenet. Fyeshtosh o vllazën, veç don sinqeritet. Don mos më pas e standardet dyfyeshta. Don mos më pas personalitet dyfyesht muslimani, mos më pas karakter dyfyesht, mos më pas animet dyfyeshta se këtë ato muslimanin e ç orientojn, e çojn ane kas duat dhe Allahu nuk është i knaçun me muslimanin e dyfishtë. Allah është i knaqur me muslimanin hakikat. Allah është i knaqur me muslimanin e sinqert. Inshallah Zoti i të gjithëve na ban të tkith, na forcon, na stabilizon, na dhuron gatishmëri për me vazhduar këtë rrugë, na dhuron dashuri ndaj këtyre mësimeve të Allahut fuqiplot, e pastaj kur të përfundoj jeta jon këtë formë, sigurisht kam e përfunduar konform knaqësisë së Allahut fuqiplot. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ja ayyuha allatheena aminu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala Ali Muhammad kema salli ta ala, ala al Ibrahim ala wa ala Ali Ibrahim, innika hamidun majid. Wa barik ala Muhammadi wa ala Ali Muhammad kema barik ta ala, ala al Ibrahim al al al wa ala Ali Ibrahim, innika fil alameena hamidun majid. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin wa adhilla al-shirka wa al-mushrikin wa ansur man nasar al-deen. واخذوا من خذل المسلمين اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوا فرد سوءه وكيده الى نحره واشغله بنفسه وجعل تدبيره وتدميره رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا اللهم اته نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها عباد الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ndër unë lazën, po shvizohi rastin, që t'ju paralajmëroj një një përjetemi cili përmoj është i veçant edhe është shumë i mirë, e po kam dëshirë, se njëherë u matë shamë e bo pasë gjumajë e mirë, po po kam dëshirë që kjo me ndodhë paraset të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është që 5 vjetë të jetë unë Mitrovic. Mirë po vjenë për një shtetit lërgët të Afrikës, është futbolistit trepqës, e a i ka vendosë me dëshiren e ti, me bindjen e ti, që sot e dhe solimnesht, e dhe ceremonialisht, në prezencën tonë këtu me e pranu islami. E une eftoj vlonë tonë këtu paraneve, hajtë visar e dhe tim e ta. Ky vla jon është 30 vjeqar, emnin e ka Silvestar. Vjen prej shtetit kamerunit e cili gjendat në Afrika në mesme, për nëndrysh e ashtë sportistës si këse ju para Lejmë Rova, dhe nga kontaktet e tia me kolekte ti, kolekte ti sportistë që një pjesë e tjënë, gjithë jam vlazni tonë, për një pjesë e tjënë janë gjemati jonë dhe jam praktikusti islamit, siguresh që selja e tjënë e e një Shosnia e tyn e ka ndikuar se kët lakmoi më u bë musliman. Edhe vendimi i tij nuk është i çastit. Është vendim të cilin e ka marrë për arsye se u zhvillova një bisedë me te para para një gjys ore. E tha e ku marr për arsye se po e vrejse për parësia e Islamit thashë se njeriu robi lidhet me Zotin drejt për drejt. Por dallim prej shumë feve besimeve tjera, në të cilat imponohet lidhja me Zotin me me lidhje të rthforazit që dikush më ndërmjetësua e kështu me radhë. Sido që të jetë, kjo është një gjë që sela njeriu e bën me me zgjedhjen e vet dhe sigurisht që shokët e ti, kolegët e ti, vllaznit ton, edhe ti tani i kanë treguar se cilat janë porositë e Islamit, cilat janë msimet e Islamit, cilat janë kërkesat e Islamit dhe ky, duke qenë se është 30 vjeçar, domthon me vet diete plot, ka xhel dhe Unë personalisht, si imam i kësaj gjami edhe i këti gjemati, por edhe jo, vlaznit e mi, sigurisht e ndim vetën shumë të nderum edhe shumë të privilegjum që kyna ka zxedh neve me qenë dëshmitart e ti të kalimit në islam. Dhe s'ka dyshim se këto momente për jetën e ti janë shumë të rëndësishme për arsua se është një, një ndërim shumë i malë në jetën e ti, mirë po edhe për neve janë të rëndësishme për arsua se neve si komunitet, si gjematë, Po pasurohemi edhe me një vla të ri E që pa dyshim se për këto e falenderojmë Allahun e madhëruat No, we are going to include <të> No, we are going to include No, we are going to include No, we are going to include Shadet, shadet, okay. shadet, shadet Are you ready? Okay, ifa I can't do it, ifa I can't do it, ifa I can't do it, ifa I can't do it, ifa I can't do it, ifa I can't do it, ifa Mir, tani unë do tja tregoj shadetin këti vla o tim Edhe pse, po thetë me arabisht Nuk e kam letë Sigurisht let, po let. it n <laughs> ان لا اله الا الله يا اله الا الله الا الله بالله واشهد واشهد واشهد ان محمدًا محمدًا عبده و You want to say something? Uh, I wanted to say to brothers that I'm I'm so delighted. And uh, it makes me I'm really touched. And I don't know how to express it because it's really something great for me. Yeah, so you know that all shall be prepared for tărcaș, odiaș și spre, programul e foarte practic. Vă mulțumesc. And uh I You are, you are a girl out now <laughs> Allah e të forco të jara Lazni, mas pare e kemi obligim Me botë dua që Allah azvegjell me e forco dhe me e stabilizu këtë vlanë tonë Po evrejnë edhe vet që Pomunona shumë senën me i thonë E nuk pomoj gati asë njën me nëzjerë Cilën me e thonë ma për para Ves po e tham një edhe po e përfundoj. E ndi veten shumë krenar, edhe shumë mirë, jo si jo si e kram, jo si... si person, po e ndi veten shumë krenar që Allahu ka dashur që me ardh një person në vendin ton me marr lajmi për Islamin edhe më e prano Islamin. Kjo është ajo të cilën unë e kam kërkuar prej vëllezërive të ton vazhdimsi, edhe kominstitut që na duhet të bëjmë shembull të tillë, edhe jam shumë i kënaqur. Mbas sodit, domethënë edhe me vdekje nuk më jesë sytçel çu thojnë se jam shumë i kënaqur se dikush ka marr lakmi duke na pa neve si muslimanë çt bëhat musliman. Inshallah Zoti e forcon kët vëlladhëponin edhe neve së bashku me të. Tani do të bëhemi gati për të fal namazin e xumas. La ilaha illa Allah. Illa Allah. Illa Allah. فهارح موجي للدوال الله ربنا الحي يدي يقبل بدني فهارح موجي للدوال من بعاد ربنا الها